Nyolcadik fejezet Közben egy barlangban mélyen, mélyen a föld alatt Közben egy barlangban mélyen, mélyen a föld alatt egy kicsi, halálos, sikló sárkány sírt az édesanyja után. Veszire kóborolt otthonról a sárkány bölcsöde barátságos járataiban, és eltévedt a kalibán barlangok labirintusában. Ahogy egyre vadabbul csapkodva vette be egymás után a kanyarokat, egyre halkabban és halkabban hallotta a többi sárkány sziszegését és rikoltozását. Egy órája már csak saját panaszos kiáltásainak vízhangját hallotta, abba, hogy halott előre az egyre sötétebb járatokban. Ráadásul az a szerencsétlenség történt vele, hogy ráakadt egy barlangra, amelyben egy roppant nagy lény élt, amely valami értékeset őrzött. Ez sokkal nagyobb és ijesztőbb lény volt valami közönséges kopponyánál. Legalább száz éves volt, és az egész évszázadot ebben a borongós mélységben élt tele, ami nem teszi út sem a lélek, sem az agyfejlődésének. Magányában megkeseredetté vált, és vágyott a fényre, amit soha nem látott, és folyamatosan éhes volt. A kicsi siklósárkány ismét anyja után kiáltott, és kicsit távolabb siklott. Egy páratlanul ronda, nyálkás csápa a kicsi sárkány köré fonódott, és felemelt a levegőbe. A lény tett valamit a siklósárkánnyal. Valami kimondottan kellemetlent, és szegény kis állat halára váltam felsikoltott. Aztán csend lett.